Ördögnének fényes foga. Ördög anna fényes foga latinából van csinálva. Drága pénzért megcsinálták, hogy megvédjék ifjúságát. De a műfog csak hamis fog és eltörik, ha nagyot fog. Azért kiméllettel egyen, hogy a fogatartós legyen. Ételét jól megdarálva, Vegye mindig a fogára, és mindig kevesebb egyen, hogy sokáig foga legyen. A szép fogat megkímélik, s a tűkörbe gyakran nézik. Ne talán homályos legyen, mert úgy vénülés lesz jelen. Vénység jelen, ha nincs foga, a többet szekírozza. Azért vigyázzon fogára. De még jobban az Urára. Neki is úgy fogsót vegyem, hogy ő is fiatal legyen. Úgy is később megvénülnek, mert ilyen a földi élet. Ördögnél, drága foguk, Lassan csak elhomályosul, hiába nézik tükörbe, kiháljad annak gyökere. Később aztán földbe viszik, ördög még el sem hiszik, s hozzátartozók síratják ördögnék, s még jobban fogák.